A férfi elment, levette Laura szájáról és orráról a ragasztó szalagot, aztán eltűnt a barlang belső üregében. Amikor visszatért, egy fejsze volt a kezében.